Inna Allah wa malaikatahu sunnu naal Nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayuh Allah dina'amanu, orang beriman, sunnu anlayhi. Bersalawatlah kamu kepadanya. Wasallimu dan ucapkan salam taslima dengan ucapan salam yang sempurna. Kalau begitu salawat itu ada tiga. Pertama salawat Allah, kedua salawat malaikat, yang ketiga salawat orang beriman. Inna allaha, Allah bersalawat. wa wa malaikatahu malaikat, malaikat berselawat ya ayyuhallazina amanu hayy orang beriman sallu apa beda selawat Allah selawat malaikat dengan selawat kita apakah makna selawat Allah Allah berselawat maka makna yang model seperti ini kalau orang baca Quran hanya terjemahnya saja membingungkan Allah berselawat malaikat berselawat makna Allah berselawat kepada Muhammad artinya Allah mencurahkan rahmatnya kepada Muhammad Makna Allah berselawat untuk Muhammad, Allah membanggakan Muhammad kepada para malaikatnya. Itu makna salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa makna salawat malaikat? Makna salawat malaikat kepada Nabi Muhammad, malaikat memohonkan ampunan untuk Nabi Muhammad kepada Allah. Jadi beda antara salawat Allah, salawat malaikat, salawat orang beriman. Allah berselawat, Allah memberikan rahmatnya. Allah berselawat Allah mengangkat derajat Nabi dibanggakannya ke hadapan para malaikat malaikat berselawat malaikat memohonkan ampunan untuk Nabi Muhammad kepada Allah Ta'ala orang beriman berselawat maknanya dia mendoakan Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. orang yang tak faham lalu dia pun heran katanya Nabi Muhammad itu orang yang paling utama Sayyidul Ambiya' wal Mursalin apapun yang dia mahu akan diberikan Allah Apapun yang kau mau Akan diberikan oleh Tuhanmu Ya Muhammad Kalau memang dia orang yang hebat Terpuji derajatnya tinggi Mengapa kita mendoakan dia Kalau begitu Nabi itu butuh doa kita Kalau begitu dia perlu doa kita Mengapa kita doakan dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Muhammad Makna kita mendoakan Nabi Bukan Nabi butuh doa kita Tapi kitalah yang perlu dengan doa itu Ketika orang Islam berselawat kepada Nabi, Nabi sebesar ujung kuku pun tak butuh pada selawat kita karena dia sudah dijamin Allah taala, dia tak berdosa, dia maksum dan dia dijamin masuk syurga bahkan dia orang pertama memberi syafaat, Syurga tak dapat dimasuki orang sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa makna kita berselawat kepada dia? Ketika kita bersalawat kepada Nabi, sesungguhnya kita ingin mendapatkan manfaat dari salawat itu. Bukan manfaat salawat itu untuk Nabi Muhammad SAW. Apa janji Allah Ta'ala lewat nisan Nabi Muhammad? Man salla salatan. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali? Sallallahu alaihi biha asyara. Allah balas sepuluh kebaikan. Wa hutan anhu asyara saji'at. Allah tutupi sepuluh dosa dan kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat. Allah naikkan 10 tingkatan kemuliaan di sisi Allah Jadi ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala Ali Muhammad Nampaknya, zahirnya Didengar telinga kita mendoakan Nabi Kalau begitu Nabi butuh doa kita Tidak sama sekali Kita mendoakan Nabi Yang kita inginkan adalah dari doa itu Maka doa itu kembali kepada kita Janji 30 Dalam satu hembusan nafas salawat mulut kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sekali 30 balasan yang diberikan Allah 10 kebaikan 10 kesalahan ditutupi 10 derajat diangkat naik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah SWT ketika ayat ini turun ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima mengucapkan salam mereka tahu bagaimana cara mengucapkan salam assalamu alayka ya rasulullah Ketika dalam salat kita ucapkan itu. Tak usah kita hitung dari subuh tadi, ketika masuk masjid ini saja berapa kali kita ucapkan salam kepada nabi. Salat tahiyat al masjid, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salat qabliyah isya, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam salat isya dua kali, tasyahud awal, tasyahud akhir. Sesetelah itu ba'diyah. Lima kali kita mengucapkan salam Baru dihitung saat kita masuk Salat isya saja Lain kalau salat maghrib Lain lagi salat asar Lain lagi kalau hitung dari subuh Banyak kali kita ucapkan salam kepada Nabi Lalu sahabat bertanya kepada Nabi Kaifanusonni alaika ya Rasulullah Bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu Ucapan salawat tak dibuat-buat, tapi Nabi yang mengajarkan. Itulah makna wa anzalna ilai kadhikra. Kami turunkan Quran ni kepadamu, ya Muhammad. Litu bayi Engkau yang menjelaskannya kepada manusia. Quran hanya menyebutkan ya ayuhan la hai orang beriman. Salu bersalawatlah kamu. Mana bunyi salawatnya tak ada. Jadi kalau ada orang ingkar sunnah, tak percaya hadis, Saya tak mau pakai hadis itu orang kafir. Kenapa? Karena dalam Quran tak ada bunyi salawat. Tak ada bunyi salat Dalam Quran hanya disuruh perintah salat Bagaimana cara salat dijelaskan hadis Bagaimana cara bersalawat dijelaskan dalam hadis Dalam sahih Bukhari bunyi salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Apakah salawat hanya dipakai yang ada dalam hadis saja Salawat terbagi dua Satu salawat maksur yang ada dalam hadis Satu salawat khairu maksur yang dibuat oleh para ulama Dua-dua ni boleh kita pakai selama tak bertentangan dengan akidah umat Islam Tapi kalau dibuat urutannya yang paling baik salawat maksur Yang nomor dua yang khairu maksur Mana contoh yang tak maksur, tak ada dalam hadis yang dibuat ulama Allahumma salli ala syyidina Muhammadin salatan tunjina bia min jami', wal wa biha jami al wal-afat, wa taqdirana bia jami' al-hajat. Ini salawat yang tak makzur, tak ada dalam hadis dibuat oleh ulama. Tapi yang ada dalam hadis seperti Allahumma salli ala Muhammadin Nabiil al Umi wa ala Alihi wasahbihi wasallim. Apapun bentuk salawatnya, selama di dalamnya terkandung unsur salawat dan salam, maka layak kita amalkan dan mendapatkan balasan Allah Subhanahu Taala.